Gaurko haitzin ikusia zuen fri operadoreak bos ge edagailua paratzea donamartirin. Atxaldeko bietarako etortzekoak ziren arren, orenbatak batak amargu agertu dira usherra eta operadoreko arduradunak, ama Bosch bat jendarmez lagundurik. Segidan, bertan elgarretaratuak ziren bos gearen kontrako irurogei bat herritarrek bidea blokatu dute edagailua ezarrenaiden eremura iristea eragotziz. Hogein niuturen buruan, kokagunearen eta ekintzaren hainbat argazki bildu ondoan, free enpresaren izenean bertaratutako arduradunak, gaurko zantenaren ezarpena bertan bera utziko zuela jakinarazidie erritarrei. Jonei erabide arberoa bizirik taldeko kidea. Oartu dira lana ezintzutela hasi, utziditugu pasatzen argazki hartzeko, eta hien paper eta ez dakitze proxedura biatuko duten edo ez dakit. Eta horretan ba, gelditu da, oartu dira ezintzutela lana hasi eta joan dira. Ekintzaren ondotik, herritarrak biltzarrean bildu dira. Ondoko egunetan, mobilizazioek zein bilakaera eraukanen duten deliberatzeko. Einaute elosegi. Biltzarna usia eginda, beraz poliziak eta joan ondotik. Eta horgera baki dugu alerta talde bat sortzea. Eta haste buru artei goiz guziz goizeko zazpietan hemen presente izanen girela. Zaintzeko, ez baitakigu bateren hola erantzunen duten. Edo ez tira agertzen eta xantira ez da biatzen, ez onbait denboraz. Edo berbada, jukutria, zedola, berbada biaren munam berean astituste obrak. Beraz hola balakibale goizero zazpietan hitzordua hemen. Gaur egun frekuentzia agentziak 795G ge lu baimendu ditu lapurdin. Bi basen afarroan eta bakar bat xiberuan. Horietarik erdia baino geiago free enpresaren esku dira.